Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. asifiwe. Uko tayari tuanze? Kabisa. Amen. Biblia yako unayo? Fungua na mimi kitabu cha Waefeso. Waefeso sura ni ile ya sita Mistari ni ule wa 18. Waefeso mstari ule wa nane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 Lena kichwa kinachosema zijue aina mbalimbali mbali za maombi. Zijue aina mbalimbali mbali za maombi. Na nimesoma huu mstari ambao Mungu ametupa wa, wa kusimama nao mpaka tutakapomaliza somo hile. Anasema kwa sala zote, hebu sema kwa sala zote. Ukienda kwenye tafsiri mbalimbali mbali za Biblia hasa ukienda zile Biblia za Kiingereza, Biblia za Kiingereza zina tafsiri mbalimbali. Mbali. Ni nyingi kidogo kuliko nazo za Kiswahili. Za Kiswahili ziko chache. Kama una nafasi ya kusoma Biblia za aina mbalimbali utagundua kwamba kuna tafsiri mbalimbali mbali za Biblia. Nia yake ni kutafuta namna ya kutafsiri kwa undani kidogo mambo yaliyoandikwa yaweze kutufikia sisi katika ule upana wake sasa hapa anasema kwa sala zote na maombi tafsiri mmoja wapo ambayo nataka tuende nayo kwenye seminar hii inasema kwa aina zote za sala na maombi maana anaposema kwa sala zote na maombi Mwingine alipokuwa naandika mstari huo akasema kwa aina zote za sala na maombi. Kwa hiyo kwa lugha nyingine kuna aina mbalimbali za mbali maombi. Na Paulo anawaandikia wa Efeso kama vile ambavyo Roma mtakatifu anavozungumza na sisi ya kwamba kwa sala zote kwa aina zote za sala na maombi Tusali kila wakati. tukeshe katika jambo hili na kudumu katika kuwaombea watakatifu wote Bwana asifiwe Bwana asifiwe Bwana asifiwe Sasa leo kwa sababu ni siku ya kwanza nataka kuweka mambo ya msingi nataka kumwaga zege hebu sema kumwaga zege Na siku zote nina kuambia, siku ya kwanza ni muhimu sana Mano ukikosea msingi hata nyumba hukujua haiwezi kwenda mbali. Kwa yako mambo machache ya msingi ambayo yatatuweka mahali pazuri pa kujua mahali ambako Mungu anataka kutupeleka. Kwa wale ambao wamekuwa waombaji ni rahisi sana kufikiri wanaelewa mahali ambako Roho Mtakatifu wanataka kutupeleka. Hata mi mwenyewe nilipopewa kichwa cha somo hili nilifikiri naelewa mahali ambako Roho Mtakatifu wanataka nielekee Halafu nilipokaa kwenye maombi kwa kuendelea kutafakari nikagundua ya kwamba sikuelewa. Oh haleluya. Kwa nini nimesema jambo hili? Kwa sababu iko shida katikati ya watu wa Mungu kuwa wajuaji. Kufikiri wanajua. Na Biblia imeandika wazi kabisa. Kama unajua basi ujue ya kwamba hujui jinsi ninavyokupasa ujue. Kuna kiwango fulani bado hujajua kwa kila wakati hebu nyenyekea chini ya mkono wa Mungu uliyohudali ambao unajua kutufundisha hata mambo ya siri ambayo hatukuyajua mengine tulifikiri tunayafahamu kumbe hatuyafahamu sasa unisikilize tunapoenda kwenye mambo ya msingi jambo la kwanza ni hili kujua aina zote za sala na maombi ni mojawapo ya silaha za Mkristo zidi ya shetani kujua aina zote za sala na maombi ni mmoja wapo ya silaha za Mkristo dhidi ya shetani Kwa nini nasema neno hili? Ukiangalia kwenye kitabu cha Waefeso sura ya sita, mstari wa moja, mpaka wa 14 maana ndiko alikotoka mpaka akafika kwenye mstari wa nane tuliosoma Ule wa moja mpaka 14 anasema vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani kwa maana kushindana kwetu sisi si, si juu ya damu na nyama bali ni juu ya falme na mamlaka juu ya wakuu wa giza juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu na mkiisha kuyatimiza yote kusimama. Basi simameni. Hali mmejifunga kweli viunoni na kuvaa haki kifua. Anaanza kuzungumza juu ya zile silaha Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa ameendelea pane juu ya Julius Silasara anasema hali mmejifunga kweli viuoni kufadilia hakikifuani kufungiwa miguu tayari tupatao kwa injiri ya amani zaidi ya yote mkitoa ngao ya imani. Alafu mstari wa saba anasema tena Ipokeeni chapeo ya wokovu na upanga wa roho ambao neno la Mungu. Stari wa nane sasa anasema kwa sala zote. Hebu kwa sala zote kwa lugha nyingine anataka kutuonyesha kwamba kujua sala zote aina zote za sala na maombi ni silaha mmoja wapo ambayo Mungu anataka kila mkristo aweze kuijua na ajue namna ya kuitumia ili aweze kushindana na nguvu na hila za yule mwovu Bwana asifiwe asifiwe kwa hiyo kujua aina moja tu au aina chache za sala na maombi kumefanya wengi washindwe katika mashindano yao na shetani kwa sababu inawezekana unajua aina moja tu au mbili au tatu kwa hiyo unafanya aina ya kwanza unafeli unafanya maombi aina ya pili unafeli unafanya aina ya tatu unafeli Ndiyo umeishiwa sasa hapo sasa kama umeishiwa uvuki zaidi hao na Biblia nataka tujue sala zote aina zote za sala na maombi ili tuweze kupambana na ibilisi. Sasa kama hujui sala zote zilizoko ambazo Mungu ameweka kwa ajili ya sisi kupambana nazo na ibilisi kuna mahali utakwama. Aleluya Aleluya Kwa hiyo usikilize jambo lingine nitakwambia. Si kila kuomba Si kila maombi nislah Aleluya Aleluya maana kama ingekuwa hivyo kila jaribu lilo nalo ungevukwa maana kuomba unaomba lakini kwa nini hujajibiwa kwa sababu umetumia maombi ambayo sio yenyewe kuna mahali pake ambapo unaweza ukatumieayo maombi ukafanikimu. Lakini kuna maombi ambayo ni silaha. Sikiliza, kama ukiomba maombi ambayo sio silaha, ambayo Mungu ameichagua kwa ajili ya pambano hilo ambalo unalo, hata ukiomba namna gani, hayo maombi hayawezi akamfanya shetani aachie kitu alichongangania usikipate. Hallelujah. Hallelujah. Nakupa mambo ya msingi kitu kidogo. La kwanza ninaotaka ujue ni kwamba maombi haya tunaozungumza ni silaha La pili, na hili. Tunashindana na shetani kuhusu husni. Maana tumesoma hapa, ameandika wazi kabisa. Vaeni sala zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani kwa maana kushindana kwetu sisi Si juu ya damu na nyama bali ni juu ya falme na mamlaka juu ya wakuu wa giza juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho ninachouuliza tunashindana na shetani juu ya nini maana usipojua unashindana na shetani juu ya nini uweze ukaona umuhimu wa kujua aina zote za sala na maombe kama silaha uweze kujua umuhimu wa kuvaa chapeo ya wokovu kushika upanga wa roho mkononi kuwezi kuona umuhimu biblia inaposema vaa sila zote. Uwezi kuvaa sila mbili alafu ushinde. I Wakati tulipokuwa na vita na idiamini. wakati ule. Nilikuwa tulikuwa kwenye kambi moja ya jeshi. Tunajiandaa kwa ajili ya kwenda mpakani. Yule kiongozi wakile kikosi kwako. siku moja akaita wapiganaji wote walikuwa wanatuita wapiganaji tukaitwa wote na saa hiyo tuna silaha zenye kutoa risasi 10 tu. tukapigishwa mguu sawa Halafu akasema wapiganaji baada tulizozipata toka wanja wa vita silaha nazo adui ni kali kuliko za kwetu kwa hiyo tunabadilisha silaha mtapewa silaha zingine hizo mnarudisha unajua hatukupewa nafasi ya kuuliza hatukupewa nafasi ya kujadiliana na yule afande alipomaliza akaondoka wale mafande wake wa chini wakasema mgu sawa <laughs> tukakaa mgu sawa <laughs> kuria geuka tukaelekezwa mahali zinatunzwa silaha hakuna mtu aliambiwa namna ya kubishana au kuzungumza tulikuwa tunaambiwa rudisha hii chukua hii rudisha hii chukua hii kwa hiyo tulikuwa tunafika pale tunarudisha hiyo tunachukua hii sasa kwa nini nazungumza kitu cha namna hii sikiliza ukisikia mahali popote panatamkwa habari za silaha maana yake pana vita Ukishasikia mahali pa popote panazungumzwa habari za vita, ujue Yesu anasimama kama jemadari mkuu waona wa vita. Oh haleluya. Na ukishasikia Yesu amesimama kama jemadari mkuu waona wa vita, tunasimama kama askari, kama wapiganaji chini yake. Ninakwambia ukishaingia kwenye nidhamu ya jeshi, afande akisema unatakiwa kutii, lasiwe unatafuta maneno. Oh haleluya. Sasa yeye kama ameona mbele vita vikoje na anajua silaha inayotakiwa anakwambia sikiliza vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani huwa unasema nitavaa moja Alafu unashindwa alafu unasema Mungu ulikuwa wapi Lazima ujue katika ngazi mbalimbali mbali unayokutana na Mungu ili uweze kujua namna ya kupita kama anakuambia vazi na zote usichukue moja au mbili au tatu zitafute zote uvae lasivyo kuna mahali shetani atapita atakuvuruga haleluya haleluya haleluya <laughs> sasa tunashindana juu nini fungua kitabu kile cha zaburi ya nane mstari wa nne mpaka wa 8 kusomea halafu nijibu hilo swali Zaburi ya nane ule mstari wa 4 mpaka wa nane Hiyo mambo mazuri sana. Haba. Anasema hivi, mtu ni kitu gani hata umkumbuke? Na binadamu hata umwangalie, umemfanya mdogo punde kuliko Mungu. Umemdhika taji ya utukufu na heshima. Umemtawaza juu ya kazi za mikono yako. Umevitia vitu vyote chini ya miguu yake kondo na ngombe wote pia naam na wanyama wa kondeni ndege wa angani na samaki wa baharini na kila kipitiacho ki njia za baharini bwana asifibwe. hii habari unaikuta kwenye kile kitabu cha mwanzo ile sura ya kwanza kuanzia ile mstari wa 26 mpaka wa 28 wakati Mungu aliposema na tuumbie mtu kwa mfano wetu na kwa mfano mungu na kwa sura ya Mungu aliumbwa mwanamume na mwanamke waliumbwa, mwana mwana mwana mwana mwana mwana waliumbwa. Wakapewa kazi ya kutawala kila kitu kilichowekwa chini ya uumbaji wa Mungu vyote walipewa kutawala hebu angalia ile zaburi ya 82 ule mstari wa 6 na 7 Zaburi ya 82 mstari wa 6 na 7 inasema mimi nimesema ndinyi miungu na wana wa aliye juu nyote pia lakini mtakufa kama wanadamu mtaanguka kama mmoja wa wakuu. Umeona hayo maneno? Ni maneno ya chefsa. Kila mtu ambaye ameitwa mwana wa Yeye Juu, Biblia inamuita Mungu. Unanisikia ninachosema? Okay, wengine hawajawai kuona kwa namna hiyo. Fungua kitabu cha Yohana sura ya kumi Yesu anarudia ili neno anashangaa wanadamu kwamba wanashangaa Yohana 10 mstari wa 30 mpaka wa Yohana mpaka sarasini na tisa, anasema Mimi na Baba tuko moja huyu ni Yesu anasema Mimi na Baba tuko moja Basi Wayahudi wakaokota mawe tena ili wampige Yesu akawajibu kazi njema nyingi nimeiwaonyesha Zitokazo kwa Baba kwa ajili ya kazi ipi katika hizo mnanipiga kwa mawe Wayahudi wakamjibu kwa ajili ya kazi njema hatukupigi kwa mawe bali kwa kukufuru na kwa sababu wewe uliyemwanadamu wajifanya mwenyewe umungu. Yesu akawajibu, "Je, haikuandikwa katika Torati yenu ya kwamba mimi nimesema ndinyi miungu?" Ikiwa aliwaita miungu wale waliojiliwa na neno la Mungu na maandiko hayawezi kutanguka. Je, yeye ambaye Baba alimtakasa akamtuma ulimwenguni, nyinyi mnamwambia unakufuru kwa sababu nalesema mimi ni mwana wa Mungu. kama sizitendi kazi za baba yangu msiniamini. Oh hallelujah. Haya ni maneno mazito sana unajua. Kwa mtu wa kawaida inaweza kamsumbua kidogo. Lakini nataka nikueleze neno hili. Mungu alipoziumba mbingu na nchi na akaweka kila kitu akakitangaza, alafu akamuumba mwanadamu akamweka juu ya uumbaji wake wote. Mungu alimweka mwanadamu awe Mungu, unajua maana ya Mungu maana yake mtawala. Awe mtawala juu ya vitu vyake vyote. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Kila kitu kiliwekwa chini ya mwanadamu ndiyo maana alikuwa anaitwa Mungu, lakini Mungu ya herufi ndogo. Maana yake sio Mungu anayofanana na Mungu wa miungu. Lakini Mungu maana ni kwamba Mungu amempa kutawala. Tunaenda pamoja? Tunaenda pamoja. Sasa ukishajua jambo la namna hiyo utaona jambo la Chapsan ya kwamba dhambi ilipoingia dhambi ilipoingia ilimpa nafasi shetani ya kuchukua ile nafasi ya kuwa Mungu wa dunia hii Angalia kwenye kile kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 4 Wakorinto wa pili sura ya 4 mstari wa tatu na nne. Okorinto wa ya pili sura ya nini, mstari watatu, wa tatu, na 4 anasema, "Lakini ikiwa injili imesitirika imesitirika kwa hao wanaopotea, ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao wasiwaamini, isiwazukie nuru ya injili ya utukufu wake Kristo aliye sura yake Mungu." Angalia kitabu cha Luka sura ya 4 mstari wa 5 hadi wa nane. Wana tunaona ili wazo likijitokeza tena hapo. Alafu nitakueleza. Luka 4 ule mstari wa 5 hadi wa 8. Dini habari ya Yesu akijaribiwa na ibilisi. Kasi ule mstari wa 5 unasema kwenye ile Luka 4 akampandisha juu akamwonyesha miliki zote za ulimwengu kwa dakika moja. wa 6 unasema ibilisi akamwambia nitakupa wewe enzi hii yote na fahari yake kwa kuwa imo mikononi mwangu nami humpa yeyote kama nipendavyo basi wewe ukisujudu mbele yangu yote yatakwa yako yesu akajibu akamwambia imeandekwa msijudie bwana mungu wako umwabudu yeye peke yake hii e, ni habari ya chapsa shetani anamwambia yesu sasa wale wanaosoma biblia wanafahamu ya kwamba hakuna chochote kilichofanyika bila yesu vyote vilifanyika kwa huyo wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika kwa hiyo uumbaji wote ulifanyika ndani ya Kristo na kwa ajili ya Kristo na kwa njia yake hakuna chochote kilichotokea bila Kristo yeye alfa na omega chochote kilicho na mwanza kilitoka ndani yake tunaenda pamoja okay kwa hiyo Yesu alikuwa anajua kabisa ya kwamba alipokuwa anaumba hivi vitu vyote Alimkabizi nani anajua lakini unamuona shetani akiwa na ujasiri mbele ya Yesu akimwambia hivi Miliki zote za ulimwengu anasema enzi hiyote na fahari yake iko mikononi mwangu nitakupa Unajua tafsiri nyingine ya kusema iko mikononi mwangu inasema hivi nimepewa mimi nimekabidhiwa mimi iko mikononi mwangu kwa lugha nyingine anasema haikuwa mikononi mwangu lakini sasa for your information iko mikononi mwangu ninampa ninayetaka kumpa ambaye kumpa simpi. kwa kila mtu anayetaka nimpe chochote cha dunia hii lazima aniijudie mi. huoni mahali popote Yesu akipinga huo useme kwa nini kwa sababu ulikuwa ni kweli kwa mara ya kwanza unamwona shetani akisema kweli na Yesu alijua amesema kweli Ndiyo maana hakubisha Ilikuwa ni kweli mali yote, fahari na enzi yote ya dunia hii iko mikononi mwake. Anasema nimekabiziwa. Sikiliza, katika uumbaji wa Mungu, huoni mahali popote Mungu akimkabidhi shetani vitu vyote vya hii dunia. Kwa hiyo lazima kuna mwingine alikabiziwa. Alimkabizi, na sasa tunafahamu ya kwamba Mungu alimkabidhi adamu na kizazi chake aweze kuwa Mungu juu ya hivi maana yake aweze kuwa mtawala juu ya vyote viwe chini yake na dunia hii Mungu aliumba isiwe na zambi maana yake kusiwe na mauti iwe tukae milele na milele aliposema wakazaane na kuongezeka kifo hakikuweko walikuwa wanazaana sura ya Mungu sura ya Mungu ilikuwa inazaliwa kwa watoto ambao walikuwa nazaliwa kwa jinsi ya kawaida kulikuwa hakuna namna ya kwenda jehanamu huo mpango haukweko oh haleluya haukuweko sasa Mwanadamu, mwanadamu, mwanadamu, alipokorofisha sio tu kwamba alitenda zambi, mimi sijui kama unaelewa maana, ma, ma, maana ya kutenda zambi, biblia nasema juu ya kuasi lakini kitu kilichofanyika pale ni kwamba alikabidhi mamlaka yote na vitu vyote alivokabidhiwa na Mungu vya kutawala pamoja na roho yake na nafsi yake na mwili wake na mali zake na dunia yote na vyote vilivyomo viliingia mikononi mwa shetani na tangu wakati ule shetani akasema mimi ndiyo Mungu wa dunia hii na hakuna mtu aliyepinga hata Yesu hakupinga unanisikia nachosema sasa unisikilize unisikilize itakusaidia tunazungumza habari za kushindana hasa kushindana kwetu sisi Si juu ya nyama na damu sasa tunashindana juu ya nini na shetani unisikilize tunatoshindana naye ile hiki yako mapenzi ya Mungu aliyoyakusudia kwa ajili ya wanadamu na ibilisi kila wakati anapigana mtu yoyote asisimame kwenye mapenzi ya Mungu asisimame kwenye haki yake ndani ya Mungu asisimame kwenye makusudi ya Mungu ni vita kali kweli kweli Tasaangalia jambo la tatu nalotaka uone hapa Yesu pale msalabani alimshinda shetani kwa ajili yetu ili kila amwaminie aweze kuishi katika mapenzi ya Mungu tena Tunaenda pamoja Okay angalia kitabu cha Warumi sura ya tano tunamwaga zege sema tunamwaga zege Si unajua saingina hata ukimwaga zege uweze kuona nyumba ina vyumba vingapi Tunamwaga zege Oh haleluya Warumi sura ya tano mstari wa saba Mimi nilikwambia usifikiri kwamba unajua mahali tunakoelekea. Warumi tano mstari wa saba anasema hivi Kwa maana ikiwa kwa kukosa mtu mmoja mauti ilitawala kwa sababu ya yule moja zaidi sana wao wapokea wingi wa neema kwa kile kipawa cha haki watatawala katika uzima kwa yule mmoja Yesu Kristo. Umeona ilo? Sikiliza hiyo sentence. Zambi ilipoingia ilitoa nafasi mauti kutawala. Maana yake mauti kwa mungu. Mauti ndiyo yenye maamuzi ya mwisho. Na wote tunafahamu ya kwamba shetani ndiyo alipata hiyo nafasi. Sasa anazungumza hapa anasema kwa sababu ya zaidi sana anasema zaidi sana, sana wao wapokeao wingi wa neema na kile kipawa cha haki watatawala hebu sema watatawala maana yake watarudishiwa ule uumo watarudishiwa kusimama katika mapenzi ya Mungu ndani ya Kristo sio nje kwa nini pale msalabane, Yesu Yes. Alimshinda shetani. Labda niweze kwa namna hii kwa wale wengine. Unajua saa ngine ni rahisi sana kujaribu kufanya samare ukifikiri kila mtu anaelewa. Rafuomba nataka kurudisha mara moja. Okay, unisikilize. Wasomaji wa Biblia wanafahamu ya kwamba Mungu alienda kwa Ibrahim. Alimwambia nipe mwana wako wa pekee. Mtoe awe sadaka ya kuteketeswa. Na Ibrahim akaamua kumtoa. Alipomfunga kamba miguu na mikono na yuko tayari kumchinja, sauti ya Mungu ikasema naye, Kwamba usimchinje mwanao. Hakika sasa nimejua ya kwamba we ni mcha Mungu. Kubariki nitakubariki. Madam huku nuzuilia mwana wako, Mwana wako wa pekee. Usimchinje. Tazama kondoo huyo." Kwa akatazama akaona kondoo mume. Na wote wasomaji wa Biblia wanafahamu kwamba ile ilikuwa ni ishara ya kwamba sikiliza hakuna mwanadamu ambaye anaweza akajiokoa mwenyewe Mungu ameandaa kondoo amemwandaa Yesu kwa ajili ya ukombozi wa wanadamu lakini kwa nini Mungu alienda kwa Ibrahimu Unisikilize kwa sababu Mungu ni mwana sheria wa Jefsa ni Mungu wa haki ni hakimu Sikiliza huku mnasoma kuna kesi za zinafanyika mbali mbali kuna mahakama ya rufaa sasa mimi nataka nikweleshe hivi iko mahakama ya rufaa ya mbinguni ambayo Mungu ndiye hakimu wa mwisho. Oh haleluya. Oh haleluya. Anajua sheria kuliko wana sheria wote, anazifahamu. Na yeye ni muamuzi wa haki hana upendeleo. Kwa hiyo anajua kabisa. Ningekueleza kwa Kiingereza ningekwambia hivi, Mungu alimkabidhi mwanadamu dunia hii na vyote vilivyoko ligale na Adam na yeye alipoamua kumkabizi shetani vitu vyote huku duniani na yeye mwenyewe alimkabizi legal kisheria alimkabidhi kisheria sasa unajua ukishamkabidhi mtu kisheria ambacho kitu ambacho ulikabidhiwa na weo kisheria yule aliyekukabidhi mwanzo hata kama hakupenda kwamba umempa mwingine hawezi akaenda kumnyang'anya yule uliyempa mpaka amerudi kwako we mwenyewe maana sheria inakubana we kwenye mkataba ulioingia kwamba we peke yako ndi unaweza kuvunja huo mkataba M mwingine hawezi kuingilia tunaenda pamoja oh haleluya oh haleluya Ndiyo maana unisikilize Mungu hawezi akaenda moja kwa moja kwa shetani kumnyang'anya kitu chochote alicho tunyanganya sisi isipokuwa sisi tunataka amnyang'anye. Uh oh oh. Wengine hawana hapa itakusaidia to Oh glory to God. Glory to God. Kilichomfanya Mungu amtafute mwanadamu wa kupitia kwake nini kilichomfanya Mungu ammtafuta Ibrahimu nini maneno alijua hakuna namna ambapo anaweza akamkomboa mwanadamu na mali zote alizozipoteza isipokuwa mwanadamu amemkubali Mungu aingie katika jamii ya kibinadamu Mungu apigane ukiwa upande wa mwanadamu ili atakapoenda kwenye vile vita ashinde kama Adam wa pili oh haleluya oh haleluya maana lasivyo shetani atamsomea Mungu sheria umenionea atammsomea sheria umenionea umenionea tulikabiziana Hii kitu angalia tumeandikiana hapa ndio maana Yesu hakuweza kumkatalia shetani alipomwambia miliki zote ziko mikononi mwangu asingeweza kumkatalia kwa kisheria kabisa zilikuwa mikononi mwa shetani Kwa hiyo, hakuna namna ambavyo angeweza kamnyang'anya kwa Mungu alipoamua kuingia katika kizazi cha kibinadamu ni kwa sababu kulikweko na mwanadamu mmoja ambaye alikubali Yesu apite kule ili wanadamu tupate wokombaji Ndiyo maana mpaka leo Mungu akitaka kuingia kwenye ndoa yako kukusaidia lazima atafute mwanadamu mmoja ndani ya ile ndoa ambayo yuko tayari kumkaribisha Mungu aweze kupita Mungu kama anataka kupita kwenye kanisa atatafuta mtu anataka kupita kwenye ofisi atatafuta mtu akitaka mahali hawezi akaenda direct sio kwamba hana huo uwezo anajifunga na mkataba alioweka Oh glory to God Glory to God Glory to God Ni lazima famu isidi niachopso Okay labda nikueleze kitu cha namna hii Yesu alipaa mbinguni akamwacha shetani duniani Mheshimiwa kama mimi afikiri kitu cha namna hii. Sikiliza. Aga tazama na namni akasema ulimwenguni mnayo thiki. <laughs> Nimemwona shetani kiteremka kama umeme. <laughs> Kwa jinsi ya kibinadamu ungesema sasa kama alituonea huruma sana, alipomshughulikia pale msalabani si angeondoka naye kabisa. <laughs> Msijui kama unafahamu kwa nini shetani aliachwa? Na kwa nini mpaka leo Mungu haweza kamfunga shetani? Kimoja kimoja. Angalia kitabu cha Mathayo sura ya nane Ni vizuri ufahamu hili. Kumbuka tunajifunza zijue aina mbalimbali mbali za maombi. Tunaweka msingi leo. Maombi yako hayatakua ya kawaida tena. Matayo nane mstari wa 28 na wa 29. Angalia. Naye alipofika ngambo Mathayo 8:28 na alipofika ngambo katika nchi ya Wagirasi watu wawili wenye pepo walikutana naye wanatoka kaburini makaburini wakali mno hata mtu asiweze kuipitia njei Natazama wakapiga kelele wakisema tuna nini nawe mwana wa Mungu je umekuja kututesa kabla ya muhula wetu ebu sema kabla ya muhula wetu <tos> <tos> Ningeenda kwenye lugha ya kisheria huko nikuambia walipewa lis sheitani aliwapalizi mkataba wao wa kuendelea kutawala hii dunia kama miungu una muda wake na mungu hawezi kuingilia kwa hiyo walipomwona Yesu ametokea mitaani maana wanamjua walishangaza maana wanajua uko muda atakuja kuwashirikia Uko muda wao na wanajua kabisa muda wao ni mfupi uliobaki kwa hiyo walipomwona Yesu anatembea huku mitahani ingawa wengine hawakumfahamu ya kwamba ni Yesu wa mapepo yalimjua. Kwa hiyo hata kama alikuwa wamevaa namna tunakujua wewe ni mwana wa Mungu hata kama umevaa nguo za kibinadamu tunakujua we ni mwana wa Mungu. Umekuja kutotesa kabla ya wakati huo wanamsomea sheria. Sikiliza bwana tunajua we ni Mungu wa haki, huna upendeleo, muda wetu wa kuteswa bado. Uwe kabla Kwa hiyo unajua kitu ambacho Yesu alifanya ni kuweza tu kuwatoa ndani yao na kuwapeleka mahali pengine lakini sio kuwaondoa duniani. Kwa nini Lizi yao bado? Kama nafikiri na Tania, wacha chukua lizio ya serikali afalafu mtu aje kukuondoa kwenye ile shamba. Unaenda na icho chetu tunasema nina lizi yangu. Nina mkataba wa serikali unaniruhusu kukaa miaka 99 na, na nusu hapa. Na serikali itakutetea. Kwani yale mapepo yalipomwona Yesu akisema tutambana kwenye neno lake tu. Halo, tuna muda wetu. Unatutesaje tutasaje kabla unawaiwai unaenda wa Muda bado alo. Wacha tutasetsa hao wanadamu kidogo. Oh glory to God. Oh glory to God. Glory to God. Glory to God. Hebu fungua kitabu cha Mathayo. Sura ya sita koenye jambo lingine tunasogea tunaweka zege tupole pole oh haleluya mungu wetu ni mtamu matayo sita. ule mstari wa saba. mpaka wa 13 anasema nanyi mkiwa katika kusali msipayuke payuke kama watu wa mataifa maana wao huzani ya kuwa watasikiwa kwa sababu ya maneno yao kuwa mengi basi msifanane na hao maana baba yenu anajua mnayohitaji kabla nyinyi hamjamuomba bali ninyi salini hivi. Sasa ukienda mahali pengine unakuta wameandika ya kwamba wanafunzi walimwambia tufundishe na sisi kusali. Alipoakasema salini hivi. Tunaenda pamoja. Okay. Angalia ule mstari wa saba wa nane anasema basi msifanane na hao. Maana baba yenu anajua mnayohitaji kabla hani hamujamuomba. Okay, kama ni baba mzuri ni namna hiyo. Kama anajua tunahitaji kabla hatujamuomba, kwa nini nataka tuombe? Jibu ilo swali. Sikiliza, kama una talk, unajua kabisa mtoto wako anaenda shule kesho kutwa anahitaji skufi ili apokelewe baba mzuri hasubiri mtoto wake aombe skufi anatayarisha skufi anaipeleka Biblia inatuambia ya kwamba Mungu anajua tunayohitaji kuomba kabla hatujaomba lakini bado anasema salini hivi why usipojua hili huwezi kuvuka ile soma, mimi nakwambia Lazima ufahamu ni kwa nini Mungu akata yeye ni Mungu mzuri bwana anajua tunahitaji hivyo vitu kabla hatujaomba lakini hatoi mpaka tumeomba Alafu akaendelea hapo Yesu anaambia basi nyinyi salini hivi Sasa hebu hey, fikiri ungeenda kwa lugha ya kikawaida ungesema hizi sentensi mbili zinapingana Hapa amesema ya kwamba baba yenu anajua mnayohitaji kabla nyinyi hamjaomba angeishia hapo tungesema kwa hiyo hatuhitaji kuomba Tunaenda pamoja lakini sasa hapa tunaona akisema basi nyinyi salini hivi. Maana naambia pamoja na kwamba baba yenu anajua mnayohitaji kabla hamu yaomba. Lakini salini hivi ili mupate hayo mambo mnayotaka kuomba, anayojua ya kwamba mnahitaji. Halleluya. Amen. mkono wako cho. Mungu funulia akili watu wako apate kuelewa maandiko. Roho akom mtakatifu ile mwalimu wa kweli asante kwa sababu uko katikati yetu. Naas tunakusikiliza wewe. Katika jina la Amen. Taramsha mkono wako. Ni muhimu upate hivi kabla sija kwenda dhairi sala ya Bwana utaitazama sala ya Bwana kwa sura ya tofauti nao. Skia. Yesu anazungumza nao anawaambia hivi baba yenu anajua mnayohitaji kabla nyinyi hamuja muomba. Bas nyinyi salini hivi. Maana yake hivi pamoja na kwamba baba yenu aliye mbinguni anajua mambo mnayohitaji kabla hamuja muomba Manake, kabla hujaomba, jambo unalotaka kuomba Mungu anajua ya kwamba unahitaji lakini sali hivi ili uweze kupata hicho unachotaka kuomba ambacho Mungu anajua ya kwamba unakihitaji kabla hujaoomba aanza Baba yetu uliye mbinguni jina lako litukuzwe ufalme wako uje hebu sema wako uje alafu anasema mapenzi yako yatimizwe ya hapa duniani kama huko mbinguni unisikilize kushinda na kwetu sisi na shetani tunashindania nini wa mungu usimame hapa mapenzi yake ya hapa duniani wakati shetani bado yuko akiwa hai anatembea anadai yeye Mungu wa dunia hii. Tunatakiwa tusimamishe ufalme wa Mungu katikati ya ufalme mwingine. Tusimamishe mapenzi ya Mungu wakati shetani anataka ya kwake yapite. Unanisikia nachesema? Anasema mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo lizikiete. utusamee deni zetu kama sisi nasi tunavyosemea wasamee wasame hivyo wa deni wetu na usitutie majaribuni lakini utukoe na yule mwovu kwa kuwa ufalme wako na nguvu na utukufu hata milele amena sasa unajua ukiangalia hapo watu wengi sana wanaisoma hii sala ni kwa sababu wamekariri wengine tangu tumboni mama zao wamesikia wazazi wao wakisema baba yetu demi gud chanala catholicu falme yako ukiwauliza kwa nini unaomba atasema kwa sababu nilimsikia baba akiomba na baba yake kumuuliza kwa neno naomba saka usahau nimsikie babu akiomba na babu yake ukimuuliza kwa neno naomba saka niliyosikia wa missionary wakiomba unisikilize hakuna kitu kibaya kama kufanya sala kama kasuku kwa sababu huombi kwa sababu unataka kuomba unaomba kwa sababu ni taratibu zilizowekwa za kuomba kwamba usipoomba basi watu kuelewa vizuri sikiliza maombi ni kwa ajili ya uhusiano wako na Mungu ili kusimamisha ufalme wa Mungu katika maisha haya na mapenzi yake yapate kutimizwa sasa hapa duniani kama yanavyotimizwa mbinguni kilichoko mbinguni sasa hivi Mungu anakitaka hapa duniani oh haleluya ndio maana yake oresikerezeye itakusaidia in some times sa ukivuka hapa utatafuta maombi kama sila kuliko wakati wote Yesu aliondoka shetani alibaki kitu Yesu alikuja kufanya <laughs> ni cha sa alifungua mlango ili kila kilaamini kila anayetaka kuona ufalme wa Mungu unasimama hapa duniani. Kila mtu ambaye anataka kumwona Mungu akitawala maisha yake. Kila mtu ambaye anataka kuona mapenzi ya baba kule mbinguni yanatimizwa katika maisha yake katika ndoa yake katika nchi, katika jamii yoyote anayetaka hawezi akapata automatically ni lazima aombe kwa nini kwa sababu unajua shetani yuko kwenye lizi yuko kwenye kipindi ambacho anadai amepewa kutawala kama vile mungu alivuingia huku duniani hakuingia duniani isipokuwa abraham alimkaribisha aingie kwenye familia mpaka leo hata kama mungu anajua unahitaji msijui ni kwa nini lakini hata kama anajua unahitaji fulani anasubiri uombe. Anasubiri useme mimi niko tayari kupokea hayo mapenzi ya baba. Anatafuta mtu ambaye atasimama kwenye mapenzi ya Mungu, alafu unajua aombe kwa ajili ya hayo mapenzi ya Mungu, juu ya maisha yake, juu ya taifa, anatafuta mtu wa namna hiyo. Oh, glory to God. <laughs> Angalia tupite kwenye mistari polepole. Pole. Angalia kitabu cha Ezekiel. 22 Zakira 22 Ulemstani wa 30 pakasa 31 Anasema hivi Nami nikatafuta mtu hebu sema nikatafuta mtu Anasema nami nikatafuta mtu miongoni mwao miongoni mwao atakaye litengeneza na kusimama mbele zangu mahali palipo bomoka kwa ajili yangu nisije nikaiharibu lakini sikuona mtu kwa sababu hiyo nimemwaga kadhabu yangu juu yao nimewateketeza kwa moto wa hasira yangu nami nimeileta njia yao wenye juu ya vichwa vyao asema Bwana Mungu mwa kujiuliza kwa nini Mungu anajua kabisa ya kwamba hawa jamaa kwa utaratibu niliojiwekea wakifanya dhambi na makosa ya namnei kwenye nchi hii nitaimaliza. Lakini anajua kabisa katika utaratibu wa kwake akitokea mtu ambaye ataomba mapenzi ya Mungu yasimame juu ya wale watu. Mapenzi ya Mungu ya namna gani? Mungu hataki watu waangamie. Asimame mtu nyungoni mwao. Sio kutoka kuko toa sahi ya ringini miongoni mwao. Asimame mtu miongoni mwao, anasema alitafuta hakuona. Okay. Kama Mungu hataki watu waangamie, kwa nini aliwaangamiza? Kwa sababu hakuna mtu. Kwa nini mtu ni muhimu? Kwa sababu mtu alipewa nafasi ya kusimama katika mapenzi ya Mungu katika dunia hii. Asimame katika nafasi ambayo Mungu amempa. Mungu amempa kumsaidia, amempa Yesu ili apate kumsaidia hapa duniani. Na Mungu anasema, "Okay, pamoja na kwamba Yesu alikuja, akafa, akazikwa, akafuka, akapanda mbinguni, ameketi mkono wa kumi wa Mungu Baba kwa ajili ya kwenu Lakini kama hata kuweko mtu aliyeko huku duniani, anayetaka mapenzi ya Mungu yatembee yes, katika eneo lake, siwezi so fanya. Mwanae akisio kuingia bila kukaribishwa. O oh, glory to God. Angalia kitabu cha Mambo ya Nyakati wa pili, sura ya saba. mstari wa 14. Mambo ya Nyakati wa pili saba 7:14 anasema, "Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu, watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe zao na kuiponya yao ikiwa watu wangu why kama Mungu anataka kuiponya nchi yetu kwani atafute watu je, iponie tu Sasa unaweza ukaelewa pamoja na kwamba Mungu hataki watu waangamie angalia kwenye kile kitabu cha Petro wa Pili sura ya tatu mstari wa tisa. ni Niseme nikisoma hii mstari maana sasa unaiona kwa upi unajua. Petro wa pili, sura ya mstari wa tisa anasema, Bwana hakawi kutimiza ahadi yake kama wengine wanavyokuzani kukawia, bali huvumilia kweli. Maana hapendi mtu yeyote apotee, bali wote wafikirie toba. Okay. Tunajua haya mapenzi ya Mungu kwamba kila mtu afikirie toba, aende mbinguni. Lakini wote tunafahamia kwamba watu wengi sana wanakufa hawajafikia hiyo nafasi. Tatizo haliko kwa Mungu tatizo aliko kwetu kwa nini anatafuta mtu atakayeomba kwa ajili yao Paulo alisema dua na maombi niliyonayo ni hii wapate kuokolewa Ndiyo maana mahali popote Mungu akitaka kufanya uamsho lazima atafute mtu hata kama ni mmoja ambaye uko tayari kukaa kwenye maomi kumlilia Mungu usiku na mchana kwamba Mungu falme wako uje kwenye kanisa hii falme wako uje katika familia hii ufalme wako uje kwenye hii kijiji Angangane na Mungu na kumwambia mapenzi yako yatimizwe hapa hapa hapana amani mbinguni kuna amani tunaomba amani itimizwe hapa kama inavyotimizwa mbinguni mbinguni kuna furaha hapa hakuna furaha tunaomba ewe Bwana furaha yako tuione angangane namna hiyo ninakwambia hata kama ni mtu mmoja Yesu ataingia kwenye ile kanisa hata kama wazee wa kanisa hawataka, wachungaji hawataka, ninakwambia ataingia kwa nini amekaribishwa na mtu mmoja katika maombi yake. Oh haleluya. Ndiyo maana akienda mahali popote akiona watu wanapata shida, haendi moja kwa moja kuwasaidia, anatafuta mtu ambaye Mungu atamwonyesha ndani yake mapenzi yake. Ndio maana maombi yanamnae huwa hayaanzi mahali popote, yanaanza kwa Mungu mwenyewe. Lazima aone kitu kule ndani, Halafu anatafuta mtu ambaye atamfunulia mapenzi yake juu ya lile jambo, ambaye sasa akikubali kwamba haya mapenzi anataka yatimie hapo, atakaa kwenye maombe ili sasa kila anachoomba Mungu aweze kukifanya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya angalia matayo sura ya 9 matayo sura ya 9 mstari wa 36 hadi matayo tisa sita, hadi 38 na alipowaona makutano aliwahurumia kwa sababu walikuwa wamechoka na kutawanyika kama kondoa wasio na mchungaji ndipo alipowaambia wanafunzi wake mavuno ni mengi lakini watenda kazi ni wachache basi muombeeni bwana wa mavuno watenda kazi katika mavuno yake mimi nataka nikuulize swali Yesu hataki kondoo yoyote apotee kwa nini hakupeleka watendakazi mpaka watu waombe maana yake anasema hivi msipoomba hamna watendakazi Nataka Mungu watenda kazi lazima kuomba lakini yeye ndiye ameona kwamba hilo shamba linahitaji kazi ameona kwamba kondo yametawanyika hawana wachungaji wanahitaji wachungaji yeye Yesu ameona kwa nini asijibu mmoja kwa mmoja aseme muombeni kwanza baba wa mavuno kwa nini tuombe kwanza ili atupe kile ambacho anajua kwamba tunahitaji kwa, kwa lugha nyingine maana yake kuna namna fulani ambavyo kama usipoomba wazipata Angalia kitabu cha Yakobo sura ya 4 mstari wa pili My Lord my God. Tuna mwaga zege, sema tuna zege. Angalia, Yakobo sura yane, apilu, ya 4 mstari wa pili anasema. Mwatamani lakini hamna kitu. Mwaua na kuona wifu wala mwewe kupata. Mwafanya vita na kupigana wala hamna kitu kwa kwa kuhamuombi Umesikia hilo? Anasema huna kitu kwa sababu huombi Sasa naweza nikakupa mifano mingi sana lakini ni kusaidia hapa Kumbuka tulikotoka kwa sala zote kwa aina, ya, kwa, kwa aina ya sala zote na maombi Maana yake ni kujua hizo zitatusaidia kuwa silaha kama maombi yote yangekuwa silaha mimi nakwambia maombi yako yote ambayo unaomba zidi ya shetani yangeshajibiwa lakini kwa sababu sio silaha ambayo Mungu ameichagua kwa ajili ya hiyo vita ulionayo mkononi mwako na kwa sababu hujui silaha nyingine yote ni aina hiyo hiyo tu ya maombi Upati. ukimwambia mtu hapa huna kitu kwa sababu ombi na yeye jana ameomba masaa mawili ningeavera na mtu kana usoni Anaambia ndugu sifanye mchezo kama kuomba nimeomba umeomba yema eh, masomo ngapi mawili umepata si unajua kama ujapata maana yake nini badilisha omba maombi ya aina nyingine unasema lakini mimi ndio sijui ndio umeishiwa hapo Ndiyo maana sasa Mungu anaweza akakuelekeza kwa mwanzo kwa rafiki yako ambaye anajua sala nyingine zaidi kuliko ya yako aliyoomba ambaye ukakwama. Roma Rafifu anamuongoza kukuombea kwa sala ile, Halafu unapokea wakati ameomba dakika 5, umeomba miaka 3 hujajibiwa. Unaweza kusema lakini mimi sijui kwa nini bwana, Mungu ananichukia. Mungu hakuchukii. Mungu anachotaka ujue sala zote. Wewe umeangaliana kujua mbili tu au tatu? Sekereza vita yote unayonayo ni sana. Ibilisi anapambana kila siku usije ukasimama kwenye mapenzi ya Mungu. Usije ukachukua chochote ambacho ni halali yako toka kwa Mungu. Anapigana usiku na mchana. Kwenye ni nikuulize swali, kwa nini tunaombea wagonjwa wakati si mapenzi ya Mungu tu wagonjwa. Pale msalabani alichukua dhambi zetu na madhaifu yetu na magonjwa yetu kwa kupigwa kwake. bibi Biblia nasema tumepona, sio tutapona. Lakini kwa nini ili kupokea ahadi hiyo lazima tuombe? ukiri peke yako Yesu alikaa pale msalabani akasema babu wasamehe kwa sababu hawajui walitendalo kwa utaratibu wa Mungu kila mtenda dhambi amesamehewa lakini huo msamaha sio wake mpaka ametupa Unasikia ninachosema Ni lazima uende ukubale Haya ni maombi ya ajabu sana unachua. Oh glory to God Glory to God Glory to God Glory to God, glory to God ni aina moja wapu ya jibu ya sala ambayo wanajua wakristo wengi hatujajua na kwa sababu hiyo kuna viti ibilisi amingangania ambavyo kwa kweli kwa sasa ni halali yetu lakini amengangania hataki kuviachia tunaomba tunagonga hapo na hapo tangangana sikiliza labda hujajua kwamba Mungu anataka ukiamini uokoke pamoja na nyumba yako yote kwa hiyo kama kwenye nyumba yako wako ambao hawajaokoka sio mapenzi ya Mungu wasiokoke maana yake shetani ameendelea kungangana Kwa usije ukafikiri kwamba Mungu hataki waokoke. Maana yake unatakiwa kujua silaha ya kuwatoa kwenye mikono ya shetani waingie kwenye mkono wa Mungu. Wakiendaje na msimao wa Mungu? Glory to God. Glory to God. Glory to God. Sikiliza bwana, Mungu hapendi tuwe maskini. Hapendi kabisa. Sasa unaweza kaelewa kwa nini shetani hataki watu waliokoka washike hela. Na kwa nini Mungu amenyamaza wakati anajua wana shida hela ya kufanyia mikutano? <laughs> wana shida hela ya kufanyia seminar lakini hawapewi mpaka wameomba. Mpaka wameomba. Na sio tu waombe hivi hivi maana hizo pesa ziko mikononi mwa shetani. Shetani anasema mtu akitaka kuja kwangu lazima anisujudie, lazima ahonge kidogo, lazima atoe rushwa kidogo, lazima amwaache Mungu ndipo apate hizo pesa. Asujudie. Ukienda Ukienda namnayo kwa shetani atakupa, utakuwa milionaire au bilioneaire. Sasa hivi tu, ukienda kwa Mungu Lazima ujue namna ya kuomba. Sikiliza, sio kuomba kunakomsukuma Mungu. kwamba Mungu apende sasa kukupa. Sikiliza, Mungu alishapenda kukupa tayari. Ni maombi ambayo yanaconnect na nguvu za Mungu, hizo nguvu za Mungu ziteremke zimnyofoe ibilisi mahali aliposhika, achie hicho kitu. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Ndiyo maana maombi ya namna hiyo watu wa Mungu wakishe yajua, shetani anapata shifa sasa kwa sababu hakuna mahali ataka, hakuna kichocheo cha Mungu ambacho Mungu anataka watu wake wawe nacho kitazuiwa hakuna. hakuna hakuna hakuna kabisa kwa sababu lazima atakawe kwa mtu atakayejua namna ya kuomba Heh. kuomba ambako kuna mfanye ibilisi akindie kabla hujatokea oh glory to god glory to god glory to god Ndiyo maana unajua sio kila maombi yanayaoombwa yanaweza kaiponya nchi ya maombi ambayo unajua Mungu akigusa wa wale wanaojua kuomba maombi ya namna hiyo ninakuambia hata kama ni mtu mmoja hata kama ajulikani Baadaye ndakwenda nikueleze hivi Kwa nini Mungu alienda kwa Abraham kuzungumza naye habari za Sodoma na Gomora Tutakuja kuelewa kitu cha ajabu sana Kwa nini Mungu kabla hajachukua mtu kwenye familia yako anasema na wewe kwa njia ya ndoto Alafu anakufa unasema lakini niliota ulifanya nini Watu wengi sana wanajua wamepoteza namna wanasema lakini niliota wengine wanaota ajari Alafu keshi inatokea na anasema lakini niliota Okay, uliota. Alafu ukafanya nini? Mungu alikuwa anakutaarifu tu kwamba mbele kuna ajari unasemaje? Si kama Mungu hataki kuokoa watu wale kwenye gari, hawezi kuokoa mpaka mwanadamu amewakaribisha. O oh, glory to God. Glory to God. Glory to God. Unajua ukishajua hii siri ni siri ya sana. Ndiyo maana unajua mtu aliookoka katika nyumba, mtu aliookoka kwenye kanisa, mtu aliookoka kwenye nchi. mtu aliookoka kwenye ngazi yoyote ili. ni mtu wa maana sana. Akijua nafasi yake, Ndiyo maana Biblia inamuita chumvi. Hakuna kitu kitaharibika kitaharibikaje? Inchi haiwezi kupigwa bila mtu mmoja kujua. Nasema hata kujua